Звірові вдалося витягти з четвертої пастки принаду. І потім, очевидно, певний своєї спитності, він пройшов до першої, але там йому не пощастило. Вершумед був у поганому настрої. Він мріяв про багату здобич, а замість того вловив лише одного звіра. Крикнувши, він сказав, «Ні, треба перебиратись на острів. Завтра рушаю туди». Вони повернули назад. Тюпа витягнув з вершометового мішка звіра і, тримаючи його задовгий пухнастий хвіст, показував усім. Ерік Олаунсен, як знавець, дмухнув на хутро і потім погладив рукою. «Ельгар», – сказав він, показуючи очима на пистя. «Ельгар». І, показуючи на себе, додав. «Я називавсь чукчи Ельгар». Олаунсен уже знав кілька російських слів, Стюпа знав кілька норвезьких, і тепер з'ясувалася таємниця слова «Ельгар». Виявилося, що Еріка Олаунсена чукчі прозвали «Ельгаром», інакше кажучи, «полярним лисом». Розділ сьомий. Другого дня мисливець не пішов полювати на острів. Лахтовий у бінокль помітив на кризі двох людей, які йшли з острова. Поки чекали гостей, Стюпа витяг на палубу складений гумовий човен, так званий кліпербот. Юнга дістав його з боцманської комори. Цей кліпербот свого часу потрапив до лейте від морського льотчика, літак, якого зазнав аварії, налетівши на мілину під час посадки. Льотчик мусив кинути поламаного літака і рятуватися на кліперботі. Його підібрала шлюпка лахтака. Історія ця мала значну давність, і Лейте зовсім забув про човен. Тепер з дозволу Лейте Юнга вирішив випробувати кліпербот в ополонці, що відкрилася між кригою. Захопивши човна й весло, він подався до ополонки. Ерік Олаунсен, або як тепер його називали Ельгар, Хотів супроводити юнгу, але за його затримав. «Не рекомендую». «Не рекомендую», – сказав метеоролог і заперечливо махнув рукою. З юнгою пішов Шелемеха. «Ви брушниці взяли?» – порадив їм Вершомек. «Обійдеться і так», – висловив своє небажання тягатися з рушницею Шелемеха. «Ясний день, на палубі народ, он з берега йдуть. Та й нам до пароплава три хвилини бігти». А все-таки візьміть, наполягав мисливець. Треба, треба, підтвердив і Запара. Візьміть хоча б мою. Шелемеха погодився взяти двостволку. Чорна холодна вода вилискувала спокоєм скляної поверхні. За якихось 15 хвилин двоє товаришів порушили цей спокій. Вони спустили кліпербот на воду і почали крейсувати по невеликому озеру, що мало завдовжки коло 200 метрів, а завширшки не більше як 35. Легенький човник швидко ходив то вздовж одного льодового берега, то перетинав озеро і біг понад другим. Від одного поштовху весла кліпербот мчав так швидко, як того ніяк не сподівався Стьопа. Спалу би пароплава стежили за човном, і одночасно за тим, як по льодовому полю наближалися дві людські постаті. Але на палубі ніхто не помітив того моменту, коли на човні спалахнула тривога. Одночасно увагу стьопи і шелемехи притягла істота, що висунулася з води метрів за двадцять від кліпербота бота і одразу пірнула назад у воду. «Що це?» – спитали вони один одного. Про те, що якась істота щойно визирала з води, свідчили брижі, що розбігалися по поверхні ополонки. Знизавши плечима, Стьопа вирішив краще наблизитись до криги. Але не встиг кліпербот підійти до краю ополонки. Як біля гумового борту висунулася грубезна морда з маленькими злими очима, общипаними щитиністими вусиками, двома довгими іклами. Морж. скрикнув Шелемиха, а Стьопа з усієї сили загріб воду веслом.